O Ginásio Girão vai tremer. tremer. Dia 20 de novembro, com a primeira Copa de Lutas Casadas, Sítio São João, de kickboxing, bai-tai e MMA. E aí, vai ficar de fora dessa? A organização Hub Brasília Jiu-Jitsu, Guerreiros de Fé, Lá Tinti, Kimonos Pantera e Jean Jackson. Que nem rock, Patrocínios, Patrocínio. Pastelaria Pedaço do Céu, Nick Lanches, FMA Acessórios, La Rosita Marmitaria, Compadre Zaque Barbearia, Moda Íntima Toque de Rosas, Polo Cia, Esmalteria Beauty please Kimonos Pantera e Mob Internet. Vai ser bom demais. Pate. Pesadão, mano, inimigo, pate chão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 Organização Hup Brasília Jiu Jitsu, Guerreiros de Fé, Lá Tintim, Kimonos Pantera e Jean Jackson. Patrocínios, Patrocínios, Pastelaria Pedaço do Céu, Nick Lanches, FMA Acessórios, La Rosita Marmitaria, Compadre Zaque Barbearia, Moda Íntima Toque de Rosas, Polo e Cia, Esmalteria Beauty Bliss, Kimonos Pantera e Mob Internet. Vai ser bom demais.